Jende gaztia da bila, etxetik urun ola nila Egun da berrogei artisteako osaturiko ikusgarria askaineko dute azkainen Roger Idiart Apez Euskal Zalea omentzeko. Jan Bordaxarrek duzu zentzen Roger Idiart gurekin ikusgarria, askango herriko etxeak eta turismo bulegoak proposaturik. Jan Bordaxarrek azaltzen diguz, zer transmitituna izan duen den ikusgarri honen bidez. Ideea zen, bon uh, hoitahi urtez egonda Shiberun eta jakustia bi uh, eskualetako artistak eta jakustia bai uh, bon, uh, egunko parte hartzen dienak, egunko uh, artistek izan mendu hochtan ahi dienak lanin, egunko uh, kre kreazione egiten dienak e bai badia denak eta Hoi da konzeptua, da jakustia kultura bat bisi, mintzaje bat bisi badela. dela Uskalherin eta udabetin jakustia ikusgarri bat indaktsu, kreazione bat kostaldin bon, Artiste hanitxekin eta audela omenaldi baten enegiti, ja, hoi da konzeptua Idiarte zagutuzuten jendean hitz ari dira bertan parte hartzen, zerbait berezia egiteko gogoz. Irkus Robles arduratu da fitxarako marrazki egiteaz, eta Pascal bideo bat osatzen ari da, Idiarte gutzitako momentu garrantzitsuenekin. Biek azpimarratzen dute Idiarteen euskalduntasuna. Roze berezia zen, erran behar da bere ehortzetan bere, bere enterramendu egunean, gutun bat irakorri zutela, Bere, familiakoak, eta han aipatzen zuen, ni abertzalean naiz, eta hola hasi zen. Bere, e, e, e, erran behar zuen guztia errantzuten, batzu gorri atzatartu naute eta azta gizar, nik indot, nik uste nuena egindot. Izana zen, toki guztietan, e, bai apes bezala eta gizon bezala. Kasik, iparkaldean denek ezagutu dugu apesa. Uh, ainitzek gizona eta gebertsa haundi, uh, ainitzek ere militantea. Ez antzi behar, enbat hanpart erzen zuela eta ikusten algenuela. Um, Apez gisa, <laughs> mainan manifetan ere eta hola zen beti, uh, nunbait um, euskalduna zen barrene barnetik eta Alba zuen aldi oro uh, euskalduntasun hori atera uh, bere bizitasuna uh, erakutsisa ateazen zuen uh, gogutik eta jura zen gojeta. ezpet ikusgargi jotan loftuko dugula bere personalitatearen uh, pixka bat adieraztea. Ikusgarri horretan parte hartuko duen artista bakoitzak bere kreziona eramanen du eta guziak elkartuko dira emankizu berezi baten osatzeko. Ardi geratuko da gainera Rogeri dearteek siberoa zein lapur direkin ukan zuen erremana. Jan Bordasiar. Roger Hidiart, uh, hoitahi urtez uh, Siberun uh, egon zen. Untza Siberotar maiten zin. Hor uh, agertuko di uh, Siberun uh, hanitxek ezagutu dien uh, artiste hanitx. Eta bestik, uh, be lapurtar akizanen dia. Bon, uh, lapur dine uh, hanitxek ezagutu dien. Eta omenaldi aldi horrei... Bon, Pentsatzen diat ikus e, teomen aldi horren zinen e, dien. Siberuan ebai bon, bi pastoal idatzi zitea. Salvador eta Echaun. Untsa Echaun ezagutuzia, beak. Eta Siberu tarra ebai zinez untsa ikasri zia. Bon, Egun uh, mesi dik egi aski... Hozei diartek uh, olako menaldi bat eta... Mon, egin ahal egin endiaik e, izateko bon jaren e, espitian. Ezagutu eta biziki maitatu zuen jende asko utzi zuen roiari diartek, eta horietako bat da Irkur Robles, zeinaketzuen zalantzarikukan egiteko proposamena jasotzuenean. Marrazkian e, saiatzen zara zerbait transmititzen, eta askotan ba, lortzen duzu eta beste bat zuten zain beste, beste, baina... Hortan sahiatu nintzen eta erran bezala, lehen biziko zanek e, e, deitu bai baietzerrenakon pentsatu gabe. Enuen e, material askorik berataz, hori da beste hauza, nik ez dut eta ordenadorerik, nik txalaparta ekin bizinaiz eta txalapartan argazkirik ez daude. Eta, bueno. Maia... Mi, nik azteko marazkian txumatzen dutana da eta biziki untsak hausitu duena, e, bere behakoa. E, hozak bazuen Bizi bat bere begien gibelian uh, ikaragahia Zinez uh, maite zuen bizia ageri zen eta, eta uste dut hori lortu dela nunbait eta bada badabigerren gauza bat hau irekirik Dela <laughs> orta <gayazen>. Nunbait Mintzo horre Eta bo, ni kalakarianiz eh? <laughs> Eta, eta robleza nahiek ere, <laughs> ere. baina roze Me denen txapeldu nazen Jagintza zu Eta ikaragari jazen Beti uh, zeit uh, Eta ni horroi niz me, Txistiak ere, nolak kontatze zituen Eze <gayazen> <me, gayazen> irriak Mainitugun horrekin Eta ustut hori dela Piskat behaz Uztok, bai, lohtu gukala, untsasko bere, ageri da Harreman <laughs> handia izan zuen apaisarekin ere Paskalindok eta biziki gozatzen ari da bideo osatzeko lanetan. Nunga gauza bitxiak aurkitzen ari den. Bai, harri niz, albezen baita bideo arxibo biltzen, e, joan niz, Ina Ohtarat, Uh, Boa ez dakitoa ino negoziatu beharko dira derretxoak eta abar, baina hasteko bilketa uh, aski hona da uh, eta be ikusiko dugu uh, zerreiten halko dutan horrekin uh, uh, nainuke eskaini, nola zinez mehesi du uh, baitira mesu edexak bideo horietan, ikusiko dira ere batzuk uh, ikusgahian eta gero hemen behrian azkainiko erriko txaren gibereko partean, ebe ikusten halko da bideoa uh, egun horietan, ikusgahi egun horietan Hemen ikusten da, ugirik biztan dena, nahi bada demorapiskat pasatu. Badut material desente eta kasiko horren bateko filmabatateako da horrekin. Bide honekin eta daintza zein musika emankizun guziak tartekatuz ikusgarri dinamikoa osatzea da helburua, janbordaxiarrek asaltzen duen moduan. Bi uen uh, iganendik, badukek uh, dantza, kantoa eta bideo. Eta bi esena toki izatez ez duke kutsuneik. Aitzina jomendu ekozgarria pausu ikabe eta dinamika handia nahi da egio txeki hola egitez. Agorriaren sortzi eta bederatzean izanen dira bi emanaldiak, Mila laureunda berroita marikuslerentzako lekua izanen duen kiroleta polikiroldegian. Zimberi mure Hori diko shori da, Gimbe di mune arti